Rakkaat ystävät, tervetuloa radiotuomareiden pariin. Tämä on Radio Länsi Vantaa. Mun nimi on Tuomas Nyholm ja ää, linjojen toisessa päässä on Vesarantainen Rantainen Vancouverista. Hyvää päivää, Vesko. Radio, Radio Länsi Kanada. Radio Länsi Kanada. Miten siellä menee, Koolinen Kaakko Lounais nice, Luoteis Kanadassa? Hyvin menee. Ei ole mitään syytä valittaa. Ainut ongelma on se, että täällä on Vancouver Canucks on vähän pelimatkalla, niin en ole nähnyt livenä pelejä nyt vähän aikaa. Okay. Se on hyvää Päästä takaisin. Karaseen, eli Jean Placeen. No niin, homma selvä. Lopetetaan noin kuulemista, tommoisi lähtötyksiä. Niin. Tuota noin, ä, asiaa pöytää heti ensin. Tänään tarjolla käydään läpi suomalaisia suomalaisiin tänä tilanteita miten joukkue koostuu, ketä on putoamassa, ketä on pääsemässä sisään, mikä on kilpailutilanne, ja sen jälkeen mennäänkin erittäin heavy shitload-osastolle, eli puhutaan jääkiekko syvimmästä olemuksesta, puhutaan taakkalauksesta, puhutaan väkivallasta, puhutaan kaikesta siitä, mikä Kanadassakin tällä hetkellä sattuneesta syystä puhuttaa, tämä ikiaikainen keskustelu siitä, että mikä se lätkän luonne on ja miksi, vertaillaan vähän muihin lajeihin ja yritetään ottaa Kiekko lasit pois silmiltä miettiä, mistä tämä koko paketti koostuu. Se voi olla aika vaikea ratkaista tämän lähetyksen aikana. Tehdään toinen putke, jos siltä tuntuu. Katsotaan, mitä homma etenee. Mitään käsikirjoitusta ei ole, ja sehän sopii meille. Vai mitä sopii erittäin mainiosti. Tosin nythän vaikuttaa siltä, että meillä on käsikirjoitus, koska meillä on jonkinlaista teema, mistä meillä olisi tarkoitus puhua. No, jos sä voit tuota kutsua niin ollaan no, aika se, ja... se, se, se on yksityiskohtaisin ja mietittyin, mitä, mitä on ikinä ollut missään lähetyksessä. Se kos. Joo, pitää paikkansa, se on joo kyllä, jälleen kerran. No niin, hei. No mut hei. Lähetään. uutisia. Sillähän me perinteisesti aloitetaan. Aloitetaan uutisilla. mikä on Filppula tilanne? Äh, saa köykäisemmän kipsin tällä viikolla, ellei ole jo peräti saanut, joka tarkoittaa sitä, että pääsee luisteleen, sillä isolla raskalla kipsillä, niin kuulemma vähän hankala luistella, kun se painaa niin paljon, niin lähtee kartaan pelkästään oikeaan suuntaan ja päättyy luisteleen ympyrään. Okei. Okay, okay. sä, sä tiedät mitä mä tarkoitan. varsinkin kun ilman mailaa joutuu menemään. Nimenomaan näin. Ja, ja, mutta siis niin hyviä uutisia, Filppula ranne on luutunut aikataulussa ja se alkuperäinen ennuste on 4-6 viikkoa ja se loukkaatui Ermottan pelissä mustaaksi. 6-8 oli ennuste. Eli siis se on semmoisen neljä viikkoa vielä. Okei, okei. Mitäs Kari Lehtonen pelaako tällä vuosi vuosituhannella? Ilmeisesti pelaa leikkauksensa jälkeen, koska jos mä juttelin Kari Lehtosen kanssa, viime vai toissa viikolla? Viime... Ei, eilen viimeksi vaihdoin vaivat. Kristian Ruuttu jälleen kerran. Ei! <hä> Ysi-yisi soittaa. So, ei, sorry, ysi ysi, ysi, soittaa. Ysi, ysi soittaa. Lähettiin <hämmen> <lähtenä>. <hämmen> nyt, läppää, kukaan ei ymmärrä tätä. Lehtosen tilanne on se, että siitä hetkestä, kun mä juttelin hänen kanssaan, mulla se tosi kirjanpito, niin mä selän sitä kuumeisesti. Muistaakseni vähän reilu viikko sitten, niin oli noin kahden viikon kuluttua, voisi katsoa, että joko pääsee treenaamaan. Ja Lehtosen tilanne on se, että hän todellakin, jos joku viime viikon veikkaista luki, niin todellakin haluaa vielä pelata ja huipulla ja näyttää kaikille, että osaa pelata. Talenttihan on kohdillaan, jos vaan kroppa kestää, sehän ei ole mikään kysymys ollut koskaan, että... On, mutta ilmeisesti viimeisen selkäleikkauksen syy oli, oli kuitenkin synnynäinen jonkinlainen niin kuin, rakenteellinen vika luustossa, joka paino hermoa ja se on ollut, aiheuttanut ongelmia siis, niin kuin, useamman vuoden ajan mm -hmm. ja sen pitäisi olla nyt niin kuin... Niku. Mutta hei, ollaan varovaisia, nokon nok, nok, good, mutta että siis pieniä toiveita on, että Kari Lehtonen tulee sieltä vielä takaisin. Mutta no, niin jatkähän se vielä, 25. Kyllä, kyllä, sehän on Veskariksi vielä erittäinkin nuori. Tuota, noin usein vasta 30 jälkeen pukevat kukkaan nuo helpostikin. Mitäs Lyytikäinen, Lyden, Toni Lyytman? Lyden pitäisi pelata keskiviikkona Floridaa vastaan. Tilanne äärimmäisen mielenkiintoinen. Vancouverin ehdottomiin avainpelaajiin kuuluva jäpä on tänä vuonna päässyt pelaamaan vain neljä peliä. Ja tämä nivusvamma, joka silloin kun tuli joskus kolme viikkoa sitten, niin piti olla vain joku viikko, mm -hmm. mutta se on venynyt ja vennyt. Nyt on huilia kymmenkunta peliä tässä välissä. Ei hyvä tilanne, koska nivusvaivat me tiedetään. Kerran kun se tulee, niin se ei välttämättä koskaan parane, mutta pitäisi pelata, viikonlopun tietojen mukaan, niin pitäisi pelata huomenna vuodesta. Sehän rupeaa olemaan sillä lailla, että taisi sanotaan, että nyt ei vielä mikään kiire, ihan hyvin kerkeä vankkuveri mikä mikään Oho. ongelma, mutta jos se alkaa tästä veinyä, jos rupeaa buskeen kohti joulua vuodenvaihdetta, mm. sitten ruvetaan miettiä hoitokeinoja tarkemmin, niin, niin tota, on ihan selvää, että sitten rupeaa vastuulleen niin ne ajatet pitää miettiä, että onko vankkuveri ruhattuna. Nyt mä en näkisi vielä, että se on problem. Sitten tuota, toi uh, Pitkäsen Joni, joka pelaisten perus peruspuolta tuntia per pelikärvain. <tos> Mitä pitkä, pitkä? Jäi, yleensä pelaa? järkyttävän tappioputkensa vihdoin katkaistua viikonloppuna, niin joutui jättää viime pelin kesken, hetkinen toissa pelin kesken, eikä pelannut sunnuntena minnesotaa vastaan. Joku, joku uusi vaiva, ei liity polveen, eikä siihen plunsaan missä oli aikaisemmin, vaan joku alavatsa, joku tämmöinen, mutta ei pitäisi olla vakava. Jälleen Joo. kerran ei pitäisi olla vakava. Käydään ainoastaan pienet terveiset jätkät, me uskotaan vielä. Ei ole hey. 30 pinnaa purratus ja et... hei Kato, kuitenkin, kuitenkin sarja on vasta pelattu vähän alta 20, onko ne pelannut 19 peliä Niillä on kuitenkin jo 10 pistettä kasassa, eli ne ei tarvi enää kuin sen 80. 85 pistettä seuraavasta 60 mikä mun mielestä ei hyvälle joukkueelle ole temppu eikä mikään. Pitääkö se paikkaan että Rutherford, niitä GM on panna semmoseen aloite Batmanin aloite että nuo pisteet voi ottaa <tos> Onko mitään perää <tos> se tulee ensi vuodeksi se <tos> Se tulee ensi vuodeksi että se ei välttämättä niitä tällä kaudella ole. Eli ne ei hyödy siitä vielä? Ei välttämättä. Toinenhan on tää, että eli joukkue että saisi pisteen apua tarvittaessa. Ajattelin, jos saisi puoli pistettä päri jokaisesta a h voitosta esimerkiksi. Se kertoisi niin kuin, niin kuin Aarokin tyyppisestä tyyppisesti NHL:ssä niin koko seura kokonaisuutena. Niin. Olet, tai joku rohka kokko jakelis hyvästä Chempistä vähän ekstrapinnoisia. Niin, nimenomaan, hyvästä ilmeestä. Kyllä, hyvästä yrityksestä. Hei, tällainen iso, iso, kun käytiin näitä loukkaantumisia läpi, niin onko muuten pannut merkille, että näistä noin 30 ja risästä suomalaisesta nhl pelaajasta niin helkutin suuri osa on risana tai ollut Risana. On, on, ja se totta kai alkaa herättää pikkuhiljaa ja Kuten sanottu, niin vielä ei ole mitään hätää, mutta kyllä, kun se rupeaa tuonne kohti menee, niin sitten pitää ruveta mm. vähän kulmakarvaa nostelemaan myös radiotuomareille. Tulee videolähetys, missä näkyy kulmakarveen nosto siitä. Tota, no, tarvitaanko sun noston nosto video? No Tarvitaanko siihen, kun usein molemmat, että ne on yhtä semmoista isoa mm. palkkia. <laughs> Herkut niin, mutta, Bresneville. Niin, mutta, siis jos, jos, kysymys, jos kysymys olisi yhdestä tai kahdesta pelaajasta, mutta me puhutaan melkein 50 prosentista kaikista, jotka kaikki on tärkeitä pelaajia olympialaisten suhteen, jokaisella on jotain ollut tai on jotain vammaa, vaivaa, nivusta, polvea ynnä muuta, joka ei ole siis tämmöisiä selkeitä, että mulla peukalla murtus on karvikon kuluttua ok, niin kyllä tämä on jossain määrin mun vähän niin kuin... Huolettaa Totta kai, mutta se on sama kautta liikaa, että siellähän on loukkaantumisia ollut hirveästi. katsoa, ketä Venäjä oli sivussa yhdessä vaiheessa, Malkin, Ovechkin, Kovaltsuk, ketä mm -hmm. Markkovi puolustaa Montrealista, niin siis kyllähän se kaikki vaivaa. Että ja, ja, mm -hmm. tota, ei, et, ei kukaan vältti, että varmaan ihan tasaisesti tulee se, missä Suomen ongelmissa, että kanaltahan voi mennä 30 jätkää sivuun ja ne saa silti kulta joukkojen kasaa. Venäjällä on... nyt on ehkä vähän ongelmallisempaa, jos nämä isoimmat tähdet puuttuu, niin siellä esimerkiksi puolustuspää on haavoittuvampi, siitä ei pääse mihinkään, mutta niin Kanada ei jos siinä tulilinjalla Suomi enemmänkin. Mutta emme en en vielä olisi siitä, niin kuin on tämmöinen, että se on välillä pari peli huilaa, pari pelaa, ei, pari niin. Siis niin kun, se on tyypillistä pitkästä, että se vaan pitää osua sen olenpilaston kohdalla se terveen jakson, että, että ei, sitä niin kun, ei se murehtimalla sit paremmin. Kyllä. Mutta, no. mutta maalivaihtiriintamalle kuuluu pelkästään hyvää. Okei, okay, no käydään sehän veskarit läpi, miltä se näyttää se Vancouverin tilanne. Eli siis tässähän oli kohdallinen jatke, jotka siinä oli tarjolla, ja nyt se alkaa pikkuhiljaa jalostuun se lista siihen kuntoon, että periaatteessa neljä nimeä jäljellä, mitä mä nyt katsoisin. Kippers at Beckström. Kippari on pelannut erittäin hyvin Backstrom samoin vaikka siellä on häviävämpi joukkue ollut. Ja tota, kolmas kandidaatti mun mielestä tällä hetkellä vahvinut ilman muuta Antero Niitto. Mäkin pelannut aivan sensaatiomaisen hyviä pelejä, niin varmasti uransa parasta jääkiekkoa. Ja, ja sit neljäs nimi mun mielestä on Rinne siinä, joka vähän vielä kysymysmerkkinä leijuu. Miten no, ne... silloin viimeisku kun tehtiin tämä lähetys, mä sanoin, että nyt Rinne otti sen ykkösveskan paikka, ja nyt tämä homma on selvä, ja, ja, ja sehän pelasi hyvin, mutta sitten tuli yksi hankala peli, Anahain pelasi kauden parhaan pelinsä, yllättävää kyllä, voitti 4-0, niin fam Viltti ja yeah. Ellis kehi. Ja Ellis taisi aloittaa kaksi seuraavaa peliä, mutta Sitterin otti taas sen paikkansa ja pelasi hyvän pelin ja sitten nollapelin. Ja nyt mä voisin uudistaa sen lausumani, että kyllä se nyt ottaas, jolloin se saattaa tulla taisteluun siitä niittymän kanssa, siitä, tota, noin siitä kolmannen veskarin paikasta ihan niinku, niinku uskottavalla tavalla, jos kohta niittymäki tämän sensaatiomaisen rekordinsa ja uskomattomin mm. peliensä ansiosta on kyllä käytännössä Tampan ykkösvahti tällä hetkellä. Kyllä. Vaikka Mike Smithi, viime pelin pelaskin. Ja sai voiton siitä, ei siinä mitään, mutta mut se kertoo paljon, kuka starttaa seuraavan matchin, että niitä olisi viisi vai oliko periaatteet kuusi startti putkeen. Ja sen jälkeen Smithille oli niinku luonnollistakin antaa jo vähän pelivuoroa, että niittymä kerti. ja niillä on, niillä on, niillä on ihan hillitön tahti pelitahti tällä niin, no. viime Pelaa Fiiniksissä maanantaina, Anahein, Caroline Atlanta. Neljä, peli, neljä vieras peliä tähän viikkoon, oli syytäkin ottaa yksi peli Smithille, mutta aivan salettisesti aloittaa niittymäkin Anaheille vastaan. Tämä maallinvaihtimusasto on varmaan niin Jalaselle, siis päävalmiitaja mitä Jukkaan, se on kaikkein helpoin sektori. Siinä on näin kaksi kärkiä ja kolmas rinnen niittymäkin, se ei voi mennä viikko Se, mitä niittymään puolesta vielä puhuu aika pitkälti, on se hänen valinnastaan, jos on niin tasapunteen rinteen kanssa, on se, että oli torinossa, tietää mitä mm. se on, tietää paine mm -hmm. On, on erittäin hyvä tsemppari. Väitättekö mm -hmm. rinnekin olisi, mutta että mm -hmm. niin, että on tietty kokemus siitä mm -hmm. että olympiameiningistä ja näin mm -hmm. poispäin. Ja tosi tervepäinen jätkä niin mutta Pieni etumatka tulee mun mielestä torinokokemuksesta. Et, et Joo, jos Kiprusov jotain, jos, of kaantuu, jos Beckström loukkaantuu sen mm -hmm. olympien väliin, ei siinä nyt hätää olisi heittää rinne. Mutta täytyy myös muistaa se, että Vancouveri olympialaiset tulee olemaan absoluuttisesti maailmanhistorian suuri jääkiekko näyttämä Hmm. Ja siinä ei ihan joka poikaa voi heittää ottaa hemmetisti, jos on pelannut vähän ompiakiekkoa aikaisemmin. Niin ja kyllähän se kuuluu tietynlaiseen jääkiekko se, että sun niinku vanhoja suorituksia myös kunnioitetaan jossain määrin. Okei on hyvät MM-kisat ja niin päin pois, mutta ehkä se niittymäkin kuitenkin on siinä suhteessa askeleen edellä. Mutta mulle ihan sama kumpi sinne tulee, molemmat on loistavia maalivahteja ja nyt viimeisen kahden viikon aikana Kipperi on kyllä ottanut, ottanut niinku sen jo etukäteen selvänä piirretyn, että se on niinku vielä kristallisoinut sen paikkansa Suomen ykkösveskarina, koska otteet viimeiset kaksi viikkoa on ollut ihan sensaatiomaisia. Hei, mennäänkö kenttäpelaajien, no. koska maalivohtisektori on selkeä. Tota, Mitä jos mä heitän tästä näin sen projektion, miltä se mun mielestä näyttää tällä hetkellä, no. eli kontraassa sieltä. No. Tota, noin, kyllähän tämä sillä lailla alkaa... Tavallaan selkiytynyt, että nimiä nimiä puolustuspäästä, jotka oli kysymysmerkkejä, niin alkaa pikkuhiljaa olemaan niin kuin ulkona kuvioista. Puhutaan Villekoistinen Koistinen, hyökkäjä kautta puolustaa. Floridassa putosi kokoompaiden ulkopuolelle pienet minuutit. Mm. Ei ehkä tarvitse miettiä, vaikka onkin hyvä pelaaja. Anssi Salmella sama homma, ei tarvitse miettiä. Mm. Sami Lepistö pelannut erinomaisen hyvin, minuutit korkeat. Siellä on loukkautumista takia saanut enemmän vastuuta. Lepistö olisi mun mielestä joukkueessa. Hyökkääjissä vähän ehkä samaa. No, mennään järjestyksessä. Jos lähdetään ykkösketju, olisi mun mielestä tämmöisessä kokoopassa kuin Tuomo Ruutu, Mikko Koivu, Valtteri Filppola. Filppula mm -hmm. sille sen takia, että... No käydään se kohta läpi. Selänne, Koivu, Lehtinen. Tässä on terveystilanteita havainnoita. Kolmas ketju. Neitä on taas kovillaan yllätyksi. Neitä mikä yllätys on Olli Jokinen, Jussi Jokinen ja sinne kolmanteen lai kolmannen laitaan, toiseen laitaan Niklas Haakman. Mm -hmm. Neljäs ketju, sentteri Niko Kapanen Mika pyörällä toiseen laittaa Toiseen laittaa Jarkko Ruut mm -hmm. Kolmannentoista hyökkäjän paikasta kamppailee Nähdäkseni aika vahvasti Antti Miettinen Ja Ville Peltä, ja Ville Peltä. Se on siinä Joo, no, no tämähän on tämä, mitä me ollaan jauhettunut viimeiset pari-kolme kuukautta, että jos Valle menee ykkösketjun laitaa, niin silloin Ollille on sentterin paikka ja silloin Ollin laituri olisi Jussi Jokinen ja Haakman tai Miettinen tai Leino mm. tai Ville mm. Peltonen. Tämä on se neljä, mitkä siinä roikkuu kintaalla ja sitten tuo nelosketju mun mielestä olisi kyllä toi. Joo, ja tässä on niinku se, mitä tämä nyt tarkoittaa käytännössä on se, että, että karjala turnaus oli Ville Peltas, että erittäin ristiriitainen, kaksi heikkoa peliä, sitten yhdessä maassa Ruotsiin vastaan kaksi plus kolme. Joo. Joo ja ei. Se tavallaan kertoo, tavallaan ei. Se vaikeuttaa tilannetta sen takia, että kokemusta ja osaamista ei voi sivuuttaa. Jalkanonpöydästä voidaan puhua, sitä voidaan arvioida, me tiedetään mikä se tilanne on. Mutta niin kuin Peltasen rooli 13 toista hyökkäin olisi hyvin mielenkiintoinen, mutta mä en yksinkertaisesti saa sitä mahtumaan noihin kolmeen ketjuun, koska Niklas Haakman mielestäni vauhdin, energian ja alivoimaosaamisen ja muiden kautta on sanonut paikkansa tuossa joukkueessa. Mm -hmm. Jussi Jokista on mahdoton syrjäyttää. Okei, Olli Jokinen, edelleen se muuttuva pala, mutta en mä kyllä valitettavasti näe sitä tilannetta, että Olli Jokinen ei tuohon joukkueeseen mahtuisi. Sanotaan näin. Et Olli Jokisen pudottaminen vaatisi Jukka Jaloiselta ihan helvetisti munaa. Ville Peltäsen pudottaminen vaatisi todella paljon sydäntä. Se riipasi sieltä kyllä niin raskaasti. Mm -hmm. ja tota, se, joka tuossa mulla nyt putoo niinku kuviosta hyökkääjistä pelistä pois, on Ville Leino. Mä, mä en näe, että se pystyy ottamaan paikan tosta ryhmästä. Siellä, siellä on laita hyökkääjillä, nyt se Centerilläkin, mutta siellä on niin armoton kilpailu pelipaikoista. Jopa Antti Miettinen, joka vetää ykkös-kakkoskeutin rooli, minne sotassa, on siinä 13 hyökkäjän tarjokkaan paikalla. Näkisin, että Niklas Haagman ja Antti Miettinen kamppailevat ikään kuin samasta pelipaikasta. Miten sä näet? Uh, En voi olla eri mieltä tästä asiasta. Helvetin kiva, koska alle, on alle, alle ihan kaiken, ei saada tästäkään asiasta mitään klaidista aikaiseksi. Ja tota noin, öö, mietin vaan sitä, että... Että tota noin, ikävä kyllä se leino nyt noista koostumuksista vaan jää ulkopuolella, mutta tässähän on hyvin sanottu, kun sanoit, että loukkaantumistekijöitä ei oteta huomioon eikä ole otettu huomioon Jussiokinen joukkueessa sen takia, koska pystyy pelaamaan keskellä. Pystyy pelaamaan minkä tahansa rooli nelosen keskeltä ykkösen laittaa. Joo, Olliokista ei voi jättää pois, koska siinä on se potentiaali olemassa, että hän tekee kuitenkin niitä maaleja. Silloin kun, silloin, kun ne kun pomppii sisään. Mä muuten silloin viimeksi ennustin, että nyt oli, nyt rupee tulee, Eikä, hän meni takaisin Igilan ketjuun, niin. peli, seuraavaan peliin välittömästi, mutta on pelannut oikeesti paljon niin enemmän sitä omaa kiekkoa. Se on vain ajan kysymys, milloin ne oikeesti rupee menee ne kiekot sisään. Ampuu huomattavasti enemmän, pelaa paljon terveellä tavalla itsekään, Siis silloin pyrkii itse ratkaisuihin eikä pyri ikinä ja niin päin pois. Eli Olli on oikeasti tulossa sieltä, vaikka, vaikka tilastot ei siltä näytä. Joo. Kyllä mä Eli olen... silloin, silloin Olli on tuossa joukkuessa ilman muuta ja mieluummin ehkä sentterinä kuin laiturina. Joo. Joo. Mutta että siis noiden laiturit, ne on ne neljä jätkää, jotka siinä on ja, ja jos nyt pitäisi tehdä, niin kyllä mä sen Haakmanin mieluummin tottaisin kuin miettisin, koska Hakki tekee kuitenkin maalin Sanata kuin sanota kuuluu, kuulu, tekee maalin siinä, missä muut kaksi. Joo, joo kyllä. Ja tekee maalin no, kuitenkin silloin mm. toisen tällön Ja, ja miettisellä taas se ruutti ei ole niin kuivaa ollut, että ja sitten sinne nelosketjun on, noi, on noi niinku noin selkeästi roolitetut puolustavat pelaajat pyörällä, pyörällä ja ruutut, joita mun mielestä ei oikein voi sivuttaa mm. tuossa. Se on valitettavaa, koska Antti Miettinen kuuluu pelaajia, jota on helppo ihailla. Sehän on ihan loista jääkiekkoille, mutta niin kuin monta kertaa on todettu, niin kuin Jalan itsekin myötä, niin tuosta joukkueesta tulee jäämään sellaisia pelaajia ulkopuolelle, jotka on täysin marginaalisen perusteen ansiosta tai vuoksi joutunut ulos. Sille ei voi mitään, että kaikki ei yksinkertaisesti mahu tuohon joukkueeseen. Niin, ja se on siis se suurin, se suurin ja ratkaisevin niin tavallaan ohjenuore, jota tämä joukkueen kokoomisessa, kun on vain kaksi valmistavaa harjoitusta ja koska Suomen ainut asennoita noita vastaan on joukkuepeli, niin se on kemia. Mm. Silloin jokainen mm. ketju pitää niin kuin, pystyä rakentamaan jonkun tutkaparin tai jonkun vanhan, entuudestaan tutun niin kuin kolmikon ympärille ja varaa, niin silloin ei absoluuttisesti 20 parasta pelaajaa voi ottaa, vaan 20 toisilleen sopiviin. Ja jos joku ei pysty pelaamaan, joku loukkaantuu, niin sitten täytyy miettiä koko ketjua koko ajan. Kyllä. Se ei ole vaan niin että toi automaattisesti täyttää ton paikan, vaan sitä täytyy muuttaa se koko... Se on helkutin mielenkiintoinen palapeli. Siinä joutuu jalanen pitää viittä kuutta samaan aikaan koko ajan ilmassa. Oh. Onneksi sillä on vielä kuutisen viikkoa aikaa. Tässä voi vähän tilanteet selkeytyä ja varmaan vähitellen selkeytyä. Niin kuin puhuttiin, niin tuossa putoilla jatkii. Vekä Sean Bergenheim, joka on pelannut hyvin, ei mm. mahdu kolkutteleen ihan tuohon joukkueeseen mun näkemyksen mukaan. Vaikka voisi jossain toisessa tilanteessa kolkutellakin, mikä ei ole tilannetta vastaan soti tai joukkueeseen pääsee vastaan sotiin on se, että hänelläkään ei oikeastaan niin kuin historioita tuosta joukkueesta kenenkään muun kanssa kuin Filppulan kanssa, sekin aika lyhyt. Et Filppulahan on semmoinen niin kuin kemiapelaaja, jos tätä termiä mm. vähän lanseerata, niin sehän pystyy pelaamaan kenen tahansa kanssa, mitä tahansa paikkaa Kaukalossa, joka on hyvä ja huono asiakin Jalosen kannalta. Mm. Koska filppulassa voit liikutella minne vaan. Mutta jos saatat filppulan leino aisa aisaparina joudutkin liikuttelemaan mm. filppua, leino muuttuu kysymysmerkiksi siinä samassa silmärapeässä. Ja Ville peltoisen valinta 13 hyökkääjäksi oli siinä mielessä mielenkiintoinen. Sitä johtajuutta sitä sen eforttia tarvitaan siinä joukkueessa, sen osaamista, sen luonnetta, sen sydäntä, sen, sen neroutta, sen jopa, niin kuin, mitä nyt sanoisin, jääkiekkoosaamista ylipäätään tarvitaan tuohon Jengiin. Mutta se, että mikä rooli Kaukalossa, niin se on mielenkiintoinen. Voisiko olla mahdollista, että Rudi olisi 13 hyökkääjä ja olisi pyöränä kapanen peltonen nelosketki? Ei sekä ollenkaan mahoton vaihtoehto. Silloin Ville olisi koko ajan pelaavassa kokoonpanossa eikä tarvitsisi... Ikään kuin olisi 13, hyökkää, vaikka Ville mitä arvovalta asioita mietikään, mutta silti se olisi legitiimimpi sen asema siinä jengissä. Ja jos, jos Jere on rikki, niin kuin se on nyt ollut koko kauden, milloin on kylki, milloin on ja niin. taas toinen nivune ja niin päin pois, niin Ville Peltonen pystyy palaamaan Jere sen paikan tuossa. Any given ja niin. no Niin. Siis siinä on he... historiaa ja, ja vielä, siinä on kaikki. Siinähän on se tietysti se, että Jerellä on niin parhaimmillaan kyllä todella liukas luistia, ja semmoinen vahva, niin kuin iso liike, niin kuin suuri liike kaukalo. Se työmäärä on aika iso. Et siihen peltone ei pysty ihan vastaamaan, mutta se pystyy niin taas muiden tekijöiden kautta. Ja Saku muuttaa vähän peliään, kun Ville tulee, niin se pystyy niin komppaamaan niin. sen kokoompaana muutoksen sillä. Ja pieni kaukalo, pieni kaukalo siellä pystyy enemmän varastaan kuin isossa kaukaloissa. Niin, se on totta, se on totta. Okay. Ja muuten se asia, mitä ei ole tarpeeksi ollenkaan huomioitu tässä, koska toi pieni kaukalo tekee järkyttävän eron siihen peliin. Se Oi. tekee totta kai ison pelin, mutta itse asiassa siitä voisi tehdä oman ohjelmansa jossain vaiheessa, niin vähän kaukalla koostaa pelaajatyyppeihin, miten se vaikuttaa. Sitten pakit, mun mielestä ne ei ole muuttunut mihinkään, oletetaan, että Lyde toipuu, siis, niin, noin, no. siellä on edelleen Salapitkänen, Lyydman Timonen on ja sitten Lepistö on mm. puolustajana. Miten Lasse Kukkonen? Kyllä se kukkone aika lähellä olen Karjala-turnauksen jälkeen kisakone. Kyllä mä sanoisin, että varsinkin kun Mikko, Leht Mikko Lehtosen tilanne on hyvin erikoinen tällä hetkellä. Et en tiedä mistä on kyse mutta jotain hämminkiä on. Ja hän on Suomessa ollut jonkun aikaa ja ei ole okay. joukkojen mukana enää. Niin, niin, niin Lehtosen tilanne on ihan täysin häilyy ilmassa. Ja tota, kuten sanottu Salmella, tänään on mun putoamassa junasta kaikella kunnioituksella. Ja... Olisiko se Nummelin seiskapakki sitten Väänänen, riippuu millaisen se ne rouhia vai spesiaalisti sinne ja näin poispäin. Väänäisen turnaus Karjalassa ei ollut mikään timangi. Kukkonen pelasi mun mielestä aika hyvän turnauksen. Okei, okay, selvä. Sitten se on Kukkonen ja on se kolmas pari ja sitten Nummelini on seiskapakki. Joo, se on aika urheilullinen kolmas pari kuitenkin, aika niin yrittelijäis, työteliä ja uhrautuvat, mm. Että tota, joo, noilla mentäisiin. Okei. Okay. Okay. Hei, onko Suomen kokoopanossa mitä muuta? Ei juuri, ei juuri tällä hetkellä, ei tässä niin hirveitä heilahduksia noiden voimasuhteiden kanssa ole tapahtunut tämän kauden aikana, että, että on pelannut suunnilleen sen, mitä me etukäteen oletettiin, että ne velaa. Mm. Siinä ei nyt kukaan niin selkeästi itseään niin kuin väkisin pelannut kokoonpanoon, eikä välttämättä että kukaan myöskään ole pelannut itseään sieltä pois. Mm. No joo, no ei ehkä pois, mutta mut että se rupee kuitenkin se hieno ero kasvaa pikkuhiljaa niinku tiettyjen kynnyspäivään kohdalla. Joo, kohan joo, kohan joo mutta siis periaatteessa meillä on niinku tää, tää permanentti ollu niin päivästä yksi tässä kasassa, ettei tässä ole meidänkään valinnoissa hirveästi tapahtunu mm. Ei olekaan leino, on lähinnä se mikä aluksi oli enemmän niin. mukana. Okei, niin, tähän väliin mainoksen ja musiikkia. Tears for ja sowing the seeds of love. <laughs> Ja ostakaa Istonia, CCM, mitä merkkejä niitä on. Siinä oli mainoskatko. Tota noin... Hei, mennäänkö tuohon teemaan nyt sitten? Tota noin... Mikä on ollut, ollut NHL-kauden ykköspuheenaihe ensimmäisen neljänneksen aikana? Mm, no itse asiassa niitä on ollut tavallaan kaksi. Ollut loukkaantumiset sekä pelitilanteiden että niin kuin tämmöisten väkivaltaisten, lainausmerkeissä väkivaltaisten eli liian raakojen taklausten tiimoa. Ja mä sanoisin, no. että NHL OHL-jätkän aivo Vamma, tai kallovamma, joka tuli 16-vuotias kaveri pari viikkoa sitten, niin se käänsi fokuksen lopullisesti siihen, että ei puhuta niinkään niinku säännöistä, vaan olla aika syvällä ja lätkän filosofiassa, että millainen laji meillä oikeasti on käsissä. Ja Herran Jumala, onko meillä joku tämmöinen väkivaltainen, piiloväkivaltainen ihmisten tuhoamislaji, jota tässä pelataan? On mielenkiintoinen keskustelu, mikä Oh. Mikä virjää. Taustaksi sen verran, tohon, että tähän nyt et ole ensimmäinen kerta, kun tällaisia asioita puhutaan, aina silloin tällöin tämä nousee pintaan. Ja tämä on myös sukupolvikysymys. Vanhan liiton kanadalaiset meidän niin isien ikäiset ihmiset, mm. niille se on täysin arkipäivää, otetaan luistin jalasta ja mennään katsomaan hakkaa Mike Milbury niin Bostonissa menee hakkaa katsoja ja ilman, siis riahutaan ja tapellaan plexit lentää. Mennään jamboni käytävällä tappeleen. Sitä old schoolia ei enää pitkään aikaan ollut, mutta nämä tyypit ei kavahda siitä niin paljon. Mutta nuorempi polvi selvästi vieroksuu tätä, tätä niin lätkän luonetta, kun tulee tämmöisiä kallonvammoja valtavia taklauksia, jos jatketaan on koko aivotärähdyksillä. Niin siellä herää vahvemmin ja vahvemmin nousee se ääni esiin, että millaisesta lajista tässä on oikein kysymys. Ja se on itse asiassa ihan äärimmäisen mielenkiintoinen juttu, joka on koko tämän niin lätkäkulttuurin ytimessä, sekä Euroopassa että Kanadassa, jos kohta molemmilla mantereja perotaan, kyllä ihan erilaista lajia, sekin pitää muistaa. Niin, niin, mä mietin tuota, mitä sä äsken sanoit, siinä on myös se, että tietysti niistä old school-ajoista niin laihan on, on, on kasvanut, fanimäärä on kasvanut, harrastajamäärät on kasvanut, eli lajin parin on tullut paljon sellaisia ihmisiä, jotka ei välttämättä on jakanut sitä samaa aatetta ja arvomaailmaa, mitä jako silloin 60, 70, 80-luvulla se pienempi joukko, jonka lajin parissa oli. Ja silloin sitä lajia on niin kuin, yhä suurempi joukko ja äänekkäämpi joukko alkanut arvottaa niistä omista näkökulmista, jotka joiltain osin saattaa olla sen lajin perusolemukselle vähän vieraa. on erityisesti eurooppalainen ongelma. Pohjois-Amerikassa se ongelma mun mielestä on se, mikä mä havaitsin, oli mulle oikein semmoinen niin niin hätkähdyttävä kokemus, kun kuuden vuoden tauon jälkeen rupesin livenä kattoon uudestaan pelejä ja se vauhti on oikeasti niin järkyttävä NH kaukolossa tänä päivänä, että jopa täysin puhtaista taklauksista tulee tuhoisia seuraamuksia. Hmm. Se on ihan totta. Ja kun puhutaan tappeluista, niin sehän on ihan täysin erilainen keskustelu luonteeltaan, kun puhutaan taklauksista ja pelitilanteista sinänsä, kun peli on käynnissä eikä on pillii, Nyt nimenomaan tapetilla on se pelin aikana tapahtuvat vauhdin mukanaan tuomat, sääntömuutosten mukanaan tuomat, valtavat taklaukset ja osumat maalin takana päädyissä useimmiten, mm -hmm. jossa tapahtuu aika pahoja asioita. Mm -hmm. Ja silloin niin kun puhutaan niin ytimessä olevasta asiasta, mm -hmm. kuin lätkän kontaktiluonteista ja siitä, mitä se todella on. Ja, ja se, se on niinku sellainen, että sitä ei voi muuttaa. että niinku, et vaan sano, että nyt tehdään tämmöinen tämmöinen muutos, ja tämä homma loppuu. Koska... Ei sitä voi säännöilläkään muuttaa. Täällä on niinku hyvin voimakkaita äänenpainoja tullut. Vanhan liiton arvostetulta hokimiehiltä Milberilta ja Bob Clarkeltä ja näiltä, jotka on sanonut, että, ja, ja tämä Toronton GM, Brian Burke, että kuten Euroopassa tehdään, että se on aina automaattinen rangaistus joko pelikieltä tai vähintään jää, jos taklaus osuu päähän, vaikka se olisi kuinka vahinko. Ja ne ei halua sitä tänne sen takia, koska Brian Burgen sanoi, että se poistaa taklaamisen kokonaan lajista, ja silloin kysymys ei enää hmm. jos me halutaan, Jos jääkiekosta halutaan kaikki loukkaantumiset pois, niin kaikki kontakti pitää kieltä. Niin. Sitten voi pelaa kaukkalapallo ja salibändiä ei. tykkää siitä, että, niin. että, tota noin, että Mike Milbury, tämä entinen New York Islandersin GM, joka on nykyään Hokinaatin niin Känäden kansallisen TV-kanavan lauantai analyytikko, niin miten se suora kvotti meni? Silloin puhuttiin siitä, että kun äh, studiossa todettiin tämä sama asia, minkä äsken totesin, että pelivauhdit on nykyään niin suuret, mm. että jopa tahattomista puhtaista tapauksista tulee tuhoisia seurauksia, niin Mike Milbury sanoi, että tai, kysymys oli, että, mitä, että milloin ensimmäinen ihminen oikeasti kuolee kaukausissa? Mike Milbury kohotti olkapäitä ja sanoi, että people die every day. If you don't want to get hurt, you don't play hockey. Simplest that. Erittäin harsh kommentti, mutta samalla se paljasti myös sen tavan, jolla täällä jää ajatellaan. Me jokainen, joka pistää <tos> luistimet jalkaa, joka hakeutuu lajin pariin, joka ylipäätään menee katsoa lajia, ymmärtää ja hyväksyy sen tosiasian, että se on vaarallinen peli. Joo. Se on tota noin... Tästä on erittäin, nyt helppo saada tämmöinen fasistinen keskustelu käyntiin, että miten ihminen voi olla tota mieltä kuin Juston junioripelaajalta junioripelajalta murtunut kallo. Pitää myös muistaa kaksi eri, tai kaksi, yksi asia. NHL ja Ontario Hockey League, junioriliiga, ne pelaa eri peliä tietyssä mielessä. Vaikka ne on lämännyt ja taklannut junnusta nämä pelaajat, niin se ei ole NHL. Se, että OHL on mahdollista, että 16-vuotias ja 20-vuotias jätkä pelaa samassa ottelussa ja vanhempia ja nuoremman täysin levyksi taklauksella, joka sinänsä oli valitettavasti kohtalaisen puhdas, hmm. niin, niin, tota noin, niin siitä tulee ongelma tässä liigassa, kun toinen ei ole aikuinen ja toinen on, niin sehän ei varsinaisesti ole NHLn ongelma, mutta NHL ongelmaksi muuttuu siinä, kun mielletään, että OHL ja NHL ikään kuin sama, sehän on kasvattaja liika NHLlle, se on mm. ihan selvä asia. Mutta niiden lähtökohdat on pikkusen erilaiset, vaikka ne pelaakin samalla sääntöpaketilla. Mm. Ja OHL jätkähän tämä joka sääti tämän valtavan tällä Michael Jambasille, joka oli tämä mm. taklaaja, niin sehän mm. nimenomaan painotti tätä että OHL on oma liikansa ja tämä kaverihan tunnetaan erittäin ankarana ja tämmöisenä omapäisenä, ei, ei pahassa vaan hyvässä omapäisenä ja nopeana reagoijana, ankarien sään niin sanktioiden antajana. Ja hän halusi mm. lähettää viestin vanhemmille ja faneille ja kaikille, mm. että tässä liikassa tätä ei haluta nähdä. Mutta NHL, se on aivan toinen kysymys. Siellähän arkipäivää on se, että tullaan tuolla tavalla, niin kuin, puu, ei edes puun takaa, tulla maalin takset täysillä, jos kohta voidaan kysyä, onko se järkevää, että niitä vauhteja sallitaan niin 16-vuotiaan ja 22 vuotia jätkä välillä, on valtava ero. NHL-ammattilaisen, OHL-juniorin välillä on valtava ero. Mä pidän sitä hyvänä, että ohl ja Kanadassa ylipäätään on alusta saakka kontakti, saa lyöntilaukauksia jo aikaisessa vaiheessa käyttää ja näin. Jos lätkää pelataan, niin asioihin pitää junnuja opettaa ja totuttaa. Euroopassahan täällä ei... Siis missä vaiheessa saa nykyään arvata takla-elämää? Kummassakin se mikä Niin, aivan. Mikä on, siis, mikä on siis suurin ja karsein valhe ja, ja, ja niin kuin, niin kuin törkein temppu, minkä voi nuorelle pelaajalle tehdä? Että sä tuot sen laimpaan ja yrität teeskennellä sille, että tämä on tämmöistä höpönassuttelua. Ja sitten yhtäkkiä seuraavana vuonna, niin sieltä saakin semmoiset 20 senttiä pitemmät ja 15 kilo painavammat jätkät ajella sua ihan niin hulluina pystyyn. Sehän on, sehän on rikollista toimintaa suorastaan. Hmm. Sen takia tämä jääkiekan perusolemus pitäisi avata. Ja ne, jotka sen joko hyväksyy, ne hyväksyy, jotka ei hyväksy, menkää toisten lajien pariin. Sehän... Ei, ei. Siis mä sen OHL argumentin ymmärrän, koska OHL on myös vähän jossain määrin, vaikka se on puhdas bisnes ja se on puhdas ammattilais, vaikka ne pelaajat rahaa saakka, niin sillä on myös jonkinasteinen tämmöinen yhteiskunnallinen sidos, niin kuin Euroopassa kaikilla jääkiekko-sarjoilla on, koska se on jonkinasteinen juniori jääkiekkojärjestelmä, mm -hmm, niin, jonkinasteinen niin. niin tämmöinen katto. Kyllä. Ymmärrän sen, mutta ymmärrän myös oikein hyvin sen, että ne jääkiekko-ihmiset täällä puhuu mieluumminkin näistä asioista, mitkä on johtanut vaarallisiin loukkaantumisiin sen teon, ei sen seuraamuksen kautta. Ja hmm. tekoa tarkastellaan jääkiekkonäkökulmasta. Teko ei ollut jääkiekon kohdisto vastainen, teko ei ollut jääkiekko sääntöjen vastainen. Harmi, että näin kävi, mutta jos me halutaan muuttaa peli, niin sitten me muutetaan peli ja se muuttuu kokonaan. Kun taas Suomessa aina puhutaan sen seuraamuksen kautta, hmm. mikä on mielestäni ihan väärä tulokulma koko keskustelu koska saa... silloin tuhotaan laji. Mä oon samaa mieltä. Kanadassahan on aina riittänyt aika paljon kiekkojohtajat, siis puhun NHL-tasolla. Aika paljon rohkeutta pitää laji lajina ja puolustaa sitä, että että noin taklaukset kuuluu tähän, kovatkin taklaukset, loukkaantumisriski on olemassa, kaikki allekirjoittaa sen. Se on ollut ihaltavaa rohkeutta niiltä, vaikka paine on vuosi vuodelta kasvanut niiden ympärillä. Sitä on saattanut se, että liikalla on ollut hyvä taloudellinen tilanne ja lajin suosio on ollut vankka Kanadassa ja kasvamaan päin paikoin Yhdysvalloissa, että jos sieltä tulisi vielä semmoinen niin TV-paine, että me emme ota lajia, koska tämä on niin väkivaltainen. Siinä vaiheessahan se rupeaisi muuttumaan sietämättömäksi, tilanne tilanne olisi jotain tehtävä. Nimenoma, nimenoma. Tullaan, mutta tähän väliin yksi vielä, että noista vauhdeista, jos ajattelet niin työsuojelun jälkeen, kun ei saanut koukata eikä, eikä niin estää siniviivalla, jätket saa nykyään rullaa täydellä teholla päättyä. Mm -hmm. no, samalla pikkuhiljaa pelaajan evoluutio kehittyy, tulee nopeampia, nopeampia, kovakuntasempia, kovakuntasempia, ahnaampia ja ahnaampia pelaajia. Ja toisella puolella tulee koko ajan parempia luistimia, parempia varusteita, liukkaampia, parempia teriä. Kaikki niin kuin hienosäätää, pikkusen muru kerrallaan tuo siihen pakettiin sitä, että jatkat entistä kovempia raketteja, kun ne menee päätyä kohti. Ja, ja se on niinku pieni Pandora laatikko, jonka ne avasivat sillä karva, estämisen poistamisella, että jätkillä on nyt pää, suora väylä maalin taakse. Hmm. okei, siinä on pieni ongelma, ja sitä voi korjata sääntömuutoksilla. Ehkä vähän mennään niihin, vaikka myöhemmin. Mutta loppupeleissä kyse on siitä, että jos saa taklaa, niin sit saa taklaa, ja silloin Just pidetään tämä. pää ylhäällä. Ja kaikki pelaajat, kenen kanssa olen jutellut näistä kovista taklauksista, siinä on muutama semmoinen borderline keisimistä mistä olisi ehkä voinut pelikielon alta antaa, kun on vedetty puun takaa päähän niin, että toinen on ollut ihan niin kuin, ei ole osannut yhtään varoa. Mutta siis pääsääntöisesti pelaajat on sitä mieltä, että keep your head up. Kyllä. Se on oma vika, jos sulla ajellaan tolleen. Tietysti ne pakit, jotka hakee kulmasta kiekkoa eikä pakkipari pääse yhtään estään sitä karvaa. Ne mm. on ikäviä hommia siihen ehkä jotain pitäisi tehdäkin. Mutta pääsääntöisesti se iso isokuvaan on se, mä oon tullut lapsena lajiin, joka on kova, ja vaativa ja fyysinen. Ja mä oon valmis, maksan siitä sen hinnan, sitä kolmen, 4 viiden miljoonan dollarin palkkaa vastaan. Hyväksyn se tosiasian, että joka kerta kun mä hyppään kaukalo, mä olen vaarassa. Va vaarassa, Jos sen mä olen hereillä. Mm. Ja jos ajatellaan mikä se taklauksen funktio lätkämatsissa on? <tos> jos <tos> jos, jos menemme, <tos> niin, mitä sanoa? Nuori mukaan se taklauksen funktio on riistää vastustajalta kiekki. Joo, No siis mun mielestä toi taklauksen funktioista on toinen on toi että niin kun saadaan kiekko omalle joukkueelle. Ja toinen funktio on yksinkertaisesti aiheuttaa ikäviä tunteita vastustajalle. Sen loppupeleissä sen tehtävä on satuttaa, viedä ilmat pihalle, väsyttää, saada Saku, vähän pelkoa ja ja Kyllä. Ja tämmöinen satuttamisen ja pelottamisen retoriikka, on niinku, eihän tämä ole sivistyneiden ihmisten yhteiskunnasta perässä. Mutta ongelma on vaan se, että tähän peliin nämä ihmiset on kasvanut, ketkä pelaa NHLssä. Ve, veikka ne... 800 NHL-pelaajia haastateltaisiin. Kysy keneltä tahansa jätkää, mikä taaksella pointti on se. Niin, Joo. Se on just tämä, minkä sä äsken sanoit. Ja hmm. ne haluaa niin. Ne tykkää siitä pelistä, plus sitten valtaosa niistä katsojista, jotka menee katsoon, sitä, niin tykkää juuri siitä elementistä, että se on siellä. Joo. Minkä takia, minkä takia yrittää edes kieltää, että jääkiekko, joka on varmaan viimeinen tämän sivistyneen yhteiskunnan saareke, jossa tämmöiset alkuperäiset, alkukantaiset ihmisyyden piilotetut, mutta siellä olevat niin tämmöiset tunteet ja, ja, ja halut ja voimat niin ylipäätään saa elää, niin se on varmaan jääkiekka, ei missään muualla. Ja se tekee tästä pelistä niin erityislaatuisen, ja se on yksi iso osa sen pelin kiinnostavuutta. Mm. Se... Missä kieltää se asia? Olen ihan samaa mieltä tuossa, että et jos miettii, mikä Suomen ongelma on ollut, että et peliä on myyty jonain sellaisena, mitä se ei ole. Sitten kun täällä tapahtuu kummia, tulee niitä kovia taklauksia, ollaan aivan hätäkädessä kädessä, panikkinappulat vilkkuu vihreänä, ja. Ja punaisena ja sinisenä, kun ei tiedetä, mitä tehtäisiin. Herran Jumala, tämä meidän laji onkin tämmöinen. Niin tosiaan täällä taklataan. Liikapelajat valittaa, että tässä liikassa ei enää uskalla taklata kunnolla, kun aina joutuu jäähylle pohjois jatkat jätkät sanovat, että tämä on ainoata oikeita lätkää. Niin. Mistäköhän se kertoo? Ja sitten loppupeleissä, jos ajatellaan niinku puristin näkökulmasta, niin jota me ei tietenkään olla, niin mitä väliä sillä on, mitä jengi ulkopuolella ajattelee? Eihän tämä laji ole kenenkään muun kuin ensisijaisesti pelaajien, sen jälkeen katsojien, jos he sinne haluavat tulla. Niille on niin. Kanadassa myyty laji, niille ei ole koskaan kusetettu, Nimenomaan. mitä se lätkä on. Suomessa Nimenomaan. on. Ja täällä ollaan, niin no, kukaan mielestä... ei puolustaa loukkaantumisia, vaan puolestaan taklauksia. Se on tosi ja... ikävää, että semmoisia sattuu, mutta se mielestä... on homman luonne. Mun mielestä järjestelmä on suurempi rikollinen ja suurempi valehtelija Suomessa ja Euroopassa, kun ne yrittää myydä sitä peliä erilaisena kuin se on, kuin se, että joku vahinko, ikävä vahinko joskus sattuu. Mm. Siis aina joutuu se... Kaveri, joka taklaa, niin se joutuu aina teuraaksi, koska halutaan pestä kädet ja ylläpitää sitä valhetta. Ja mun mielestä se valhe on paljon suurempi juttu, suurempi rikos. Se on, se on niin kuin halpamaisempaa ja kaksinaismoralistisempaa kuin se, mitä tapahtuu kaukalossa, koska kaukalossa vallitsee viidakon lain. Mm. Ja jokainen, joka kaukalossa hyppää tietää. Niin, olen ihan samaa mieltä. että kai siinä on paljon taloudellisia kysymyksiä, jos katsojat hylkää lajin taklausten takia, jos katsojat hylkää lajin loukkaantumisten takia. Sitten varmaan joutuu miettimään, että mitä me tehdään tällä lahjalle, kun ei ole katsoja. Pelataanko me ilmaiseksi vai me sääntöjä? Pelaajat haluaisi pelata. ihan ni niinku siis näillä säännöillä taklauksilla ja täydellä kontaktilla tietenkin. Jos alkaa tulla jotain hulivilisääntöä, että ei saa tehdä näin, sitten ehkä vähän saa tehdä näin, se muuttaa sen lajin luonteen joka tapauksessa ihan päin seiniä. Mm. Eli mitä niinku pieniä jarrujärjestelmiä tai jotain tiettyjä tilanteita ei ole, koska jokainen tilanne on erilainen. Sä et voi arvottaa, että, että sinne riivällä tapahtuva tämmöinen, tämmöinen tilanne sellainen ei ole mahdollinen, siitä taklauksista tulee kymmenen matsin penaltti, koska sä et voi yksilöidä, kun jokainen tapaus on erilainen. Jokainen tapaus on erilainen, ja kuinka usein, kun joku esimerkiksi SM-liigassa silloin harvoin kun tulee joku oikein kunnon keskialueen pommi ja vastustaja loukkaantuu pahoin, niin kuinka usein se on ihan oikeasti pelkästään se vastustajan vika, joka viimeisellä sekunnilla pelästyy, menee kyykky ja se olkapää, joka oli tarkoitettu suoraan rintaa, osuukin suoraan päähän. Ei se voi jumalauta olla sen taklaajan vika. Mm -hmm. Se vaan yksinkertaisesti ei voi olla. Ja sitten onko kiinnittänyt tämmöiseen asiaan huomiota. Kun mainostetaan jotain alkavia puolotuspelejä, mikä ikinä TV-kanava niitä nykyään Suomessa niin ne mainosvälähdykset on täynnä taklauksia, jopa tappeluita, Juuri näin. Joka, on, joka on elementti, jota ei Suomen pelissä kuulu olla, ei, ei ole eurooppalais jääkiekossa tätä. Ja minkä helvetin takia mistä ne löytää semmoisen 10 sekunnin mainospätkää, 3-4 kauheita pommia, kun ei näitä ole. Niin, eli millä lätkää mainostetaan taklauksilla ja maaleilla, ei jotka näin. on sen pelin suola ja ydin. Miksei sitä mainostetta sillä, että tämä peli on alkukantainen, ainutkertainen juuri tässä mielessä, koska siinä, että siihen sisältyy tämä vaara. Ja, ja, ja loukkaantumisen mahdollisuus. Siihen sisältyy myös hillitön omien puolustaminen. Siihen sisältyy myös aivan käsittämätön tarve näillä pelaajilla laittaa oma kroppansa alttiiksi sille kivulle ja loukkaantumiselle joka ilta illan jälkeen. Ja se on ehkä jääkiekon jylhin piirre, jos unohdetaan vauhdit ja taidot ja hienot taktiset sommitelmat, mutta siellä ihan ytimessä oleva se jylhä joka taatusti kiinnostaa ja kiihottaa monia ihmisiä, vaikka ne eivät edes sitä tunnista, eikä varsinkaan uskalla myöntää ääneen, niin tämähän tekee jääkiekosta ainutlaatuisen. Se hienous, mikä siinä on, että sä laitat iteslikoon likoon toisten sun omien pelikaverien puolesta mm. iltailla jää. Miksi sillä on. voida myydä tätä peliä? Mm. No sillä on aika vaikea myydä, kun se vaatii tuommoisen rantasen monologia, se ei ehkä mahdollista <kliopan> Mutta siis tossa ollaan nyt aika lähellä semmoista juttua, Mä oon miettinyt tosi paljon vuosien varrella niin kun erilaisia lajeja, miksi mä tykkään joistakin ja miksi toinen ei niin paljon kiinnosta ja mitä elementtejä on. Miksi toinen on toista kiinnostavampi? Jos ajattelet niin lätkän ydinjuttuja, niin yksi vauhti. Se on niin nopea peli, että, että mikään, niin kuin, mikään pallopeli ei pyytä joukkueella ei pysty siihen niin mätssää mitenkään. Okei, mm. koripallo on omalla tavallaan tosi nopea peli. Sekin, siinä tapahtuu, mm. siinä mennään, päätys, päätyy, siinä on hyviä mm. ja Se on parhaimmillaan tosi fantastinen laji katsojalle. Mm. Mutta se, mikä siitä puuttuu, on kontakti. Jos ajattelee, että vaikka jalkapallo, joka on sitten ihan muuta. Mä suoraan sanottuna oikein voi ymmärtää näitä juttuja niin kuin mitään. kaikki, mitä olen maailmasta oppinut, elämästä oppinut, sen minulle jalkapallo opetti. Ja tota, se on semmos, niinku, he saat pallon siirteelliseltä, kauhean intensiivistä, se kontakti on mitä on, niin, niin siitä niinku, puuttuu se kamppailu siinä niinku just alkukantaisessa mielessä. Ja, niinku puuttuu niin kuin puuttuu monesta muusta lajista. Amerikkalaisessa jalkapallossa on kamppailu täysin eri elementein olemassa, sekin on niinku, mies miestä vastaan yksi iso taklaus. Jääkiekossahan niinku, pelaajat, Siinä on aika ainutlaatuista yhteenkuluvuuden tunnetta, kun jätkät heittäytyy kaukaloon niin viisi kaveria kerralla ja valmiit tekemään sen viisikon hyvinvoinnin eteen. Kaiken mahdollisen heittäytymään kiakon eteen, ottaan taklauksen, antaa sen, auttamaan pelikaveria. Se auttamisen mm. logiikka on lätkässä ihan niin kuin eri tasolla, just niin kuin kehon uhraamisen takia, mitä mikään muu laji ei pysty mun mielestä tarjoamaan. Ei edes amerikkalainen jalkapallo, koska jääkiekossa se on niin paljon arvaamattomampaa. Ja, ja milloin tahansa voi tapahtua mitä tahansa. Ja tämmöinen, niin kuin, mä uskon, että se yhdistää niin pelaajia, tai siis tiedän, että se yhdistää pelaajia, ihmisiä, niin sanattomaa sopimukselle, että me mennään tonne, me tehdään tämä meidän juttu, autassa mua, mä autan sua, tehdään kaikkemme, pannaan kaikki likoon, heitetään niin kuin ja se on oikein niin hienoa, että tämä ihmisyys, niin kuin kaikki mitä mulla on, on teidän käytettävissä. Mä taklaan ton jätkän, mä menen hakemaan sen kiekon, vaikka sieltä tulee niin iso mies niskaan. Niin mitä summa ne aikoinaan on, Veldkapi aikaa? melkein niin kuin kertoo. Kyyneli liikuttuneensa, kun eloranta tunki sinne pieneen pieneen väliin, johon tuli iso kanelainen ajojätkän levyksi, mutta se voitti sen kiekko ja Suomi mm. Johtiko maaliin? En muista. Mutta tätähän lätkää on. Joka sekunti, joka tilanne yhä uudestaan tekee sen asian, jotta mahdollistaisi näille muille jätkille menestymisen ja maalin tekemisen potentiaali. Ja, ja tuommoinen, niin siis kun hintana voi olla, ei nyt ihan joka tilanteessa elämä, mutta olkapää, solisluu, polvi. Mm. Se on aika ura. Absoluuttista. Ura. ura. Aina. Mm. Niin Tähän jalkapalloon, niin kuin, mä en halua kenenkään jalkapallon ihmisen vihoja niskoilen, mutta siihen jalkapallofaniutujen ja niin jalkapallon fanittamiseen kuuluu niin hirveän määrän sellaista joutavaa snobismia. Semmoista, niin kuin, semmoista niin hienostelua ja tällaista näin, mm -hmm. että tässä nyt katsellaan jotain aivan jäätävää poikkeuksellista taktista neroa, jota ei ole Hosen Murinhoa tai jotain muuta joka jumalauta aloitti jalkapallovalmentajan uransa olemalla jonkun helvetin toisen valmentajan tulkki. Mm. No okei, varmaan siihen sisältyy paljon tällaista, mutta että ei missään muussa lajissa ei ole tätä elementtiä, joka jääkiekossa on. Ja mä en ymmärrä, minkä takia sitä elementtiä yritetään piilottaa, koska se on niin keskeinen osa sitä. Ja se on ihailtava ja hieno ja arvostettu juttu. Mm. Kysehän ei ole siitä, että kukaan vähäksyisi jalkapalloa tietenkään. Niin Yritin vain vertailla lajeen ja tuoda esiin niitä elementtejä, mikä tekee lätkästä lätkän ja minkä takia, niin kuin, minkä takia mä sytyn sille eri tavalla kuin muille. Mulla tulee ehkä se korissiin kakkosena just sen takia, että siinä on samoja elementtejä, se nopeus ja semmoinen niin intensiivisuus on ihan toista luokkaa kuin jalkapallossa. Putis on, niin kuin, putis on liian usein tosi tylsää siirtelyä. Joka ei johda yhtään mihinkään. Sitten tulee satunnaisen hienoja tilanteita, että kyllä arvokisa jalkapallo niin hienoa on tulee yksilöiden kautta. Mutta Hei. minkä tahansa NHL-ottelun, niin jossa pelaa kaksi keskitason joukkuetta ilman panosta loppukautta kohti, niin sielläkin sä näet näitä tilanteita, että ihmiset tekee sellaisia tosi niin perustavaa laatu olevia ratkaisuja niin uhraamisen logiikan kautta. Ja sitten sä mietit, niinku elämää ylipäätään tämä menee jo tosi syvälliseksi. Mutta niin elämähän on aika kovaa. Tulee iskuja, joutuu heittäytymään, joutuu uhrautuu lasten, puolison, kavereiden, minkä takia ikinä. Niin logiikkaa. no yllättävän lähellä niin ihan normaali elämä logiikkaa. Sitä kun miettii vähän aikaa, niin se on aika se on, kyllä lähtee jostain uudisraivaa ja perinteestä, että siinähän taistellaan alueista. Niin. Hmm. kuka pääsee sen kuokan ensimmäisenä iskeen siihen kiviseen peltoon, niin, niin se omistaa sen maa-alueen ja hmm. siitä sitten jatketaan. Mutta sinähän on nämä meidän argumentit on mistä tahansa tuota, noin sivistysnäkökulmasta helppo jyrätä niin kuin brutaaleina, alkukantaisina typerinä liian maskuliinisina tai, tai jonain tällaisina. Mutta nyt täytyy muistaa, että me puhutaan vain pelistä, jonka pelin katsominen ja takavuosina pelaaminen antoi mulle suuremmat kiksit kuin minkään tahansa muun urheilun katsominen tai harrastaminen. Mm. Piste. Niin, kyllä, en voi sille mitään, enkä, enkä epäröi myöntää sitä asiaa, että juuri osittain tämän lajin erityisluonteen takia. Niin se on niin kiinnostavaa. Kyllä. Ja tota, se on muuten mielenkiintoinen pointti, kun naisten lätkässä hän ei takata vaan kiilata. Niin mm -hmm. tämän vuoden aikana on yllättävän paljon puheenvuoroja Pohjois-Amerikasta, missä naispelaajat on vaatinut niin kuin selkeitä puheenvuoroja. Et me halutaan taklaut, että me koska ei ole jääkiekkoa tällä hetkellä. Kyllä. No oli se, mikä se naisten, naisten joku esiturnaus oli ennen kuin NH-kausi alkoi, pelattiin täällä Vancouverissa. Tai Suomikin ollut siellä mukana, niin USA ja Kanadan pelissä tuli... Joukko tappelut. Siis ei nyt mikään myllyt, myllyt, mutta siellä painitti ja tönitti ja näin, ja sen jälkeen monet, monet pelaajat sanoivat, että periaatteessa voisi kyllä tappelukin sallia. Mitä sillä sitten väliä? Mm -hmm. Samaan rahaan kaikki. Ja nythän on puhuttu paljon, on se pyörinyt ilta netissä se yksi amerikkalainen college-jalkapallotyttö futaaja, joka veti ihan sekopäiset tielle raivarit ja niin päin pois, mikä on aiheuttanut valtavat otsikot joka paikassa. Koska teko sinänsä ei ollut niin, niin, niin, niin, niin mitä, mitä se vähän repi ja vähätöi jotain muistuttelua. Mm. No, no olihan se nolo. No olihan se mutta teki oli nainen. Mm. Tuli mm. jo mielenkiintoinen se artikkeli meilistä, että jos tämä olisi tullut vaikka 13-vuotiaiden poikien niin kuin, niin kuin Lacrosse-turnauksesta tai jostain muusta, tämä ei olisi nostattanut mitään otsikoita missään tapauksessa, mutta kun teki oli nainen, mm. niin se on niin hämmästyttävää ja kummallista. Mutta kun ilmeisesti nyt, kun naisetkin on pelannut näitä joukkueenpelejä Putista ja lätkää niin pitkään, niin se ei enää riitä niille, että ne vaan niinku pelaa jotain mukalätkää tai mu no okei toi nyt ei kuulunut, jalkapallo on se mitä se tyttö siellä teki, mutta että niinku jotain mukalajia, vaan ne haluaa niinku mennä syvemmälle hmm. ja enemmän ytimeen siinä pelissä. Koska siinä on myös se, että se lajin luonne vaatii sen. Sehän muuttuu kaukalopalloksi, joka on ihan niinku yhtä tyhjän kanssa verrattuna jääkiekkoon, jos ajatellaan näitä äsken mainittuja teemoja. Niin ne ei varmaan tarkoita sillä sitä, että tämä olisi niinku yleisölle kiinnostavan pitää peli, vaan että se olisi mukavampi niin. Se kuuluisi vaan pelata niiden sen, mikä jos sä laitat viisi voimakasta vahvaa vauhdilla liikkuvaa ihmistä pieneen rajattuun tilaan, niin totta kai siellä tulee kontakti. Mm. Ja, ja, ja si siitä mm. monet saa tunteensa siitä kontaktista. On hieno ottaa taklausta vastaan, mm. on hieno antaa taklausta. Ja sitten on sekin, että eihän jääkiekkö ikinä yrittänyt peitellä luonnettaan tai sitä, että meillä on nämä tietyt säännöt ja, ja meillä on tämmöinen kulttuuri- ja pelaajien välinen kunnioitus ja secret code jopa. Niin se on ihan, ihan normaalisti kaikkien tiedossa, että tämmöinen on ja lätkä toimii näiden periaatteiden mukaan. Eiku, se, on ihan, se kuuluu ihmisten väliseen kansankäymiseen ja, ja... siksi sen siihen se liittyy hyvin voimakkaasti tämä omien puolustamisen niku, niku, niku kulttuuri tai koodi, siellähän pitäisi mm. periaatteessa olla tuomari ja säännöt, jotka huolehtii siitä, että pelaajia on turvallista olla, mutta päivästä yksi on ollut päivänselvä asia, että tuomarin selän takana tapahtuu asioita, ja silloin pitää ottaa niin oikeus omiin käsiin. Se mm. on päivästöön hatunnosta jos joku, joku taklaa sun tähtipelaajaa törkeällä tavalla, niin sen kimppuun mennään. Mitä sanoi Pat Queen sai 10 tuhannen taalan sakot silloin alkukaudesta, kun Jerome Kinla taklas selton sureita, ne rytisi sinne laitaa, ja sureisaan ja aivotärähdyksi oli pitkään sivussa, nyt palas kokoonpano niin Pat Quinn sanoi, että mun aikana niin tommosen taklaajan ta takauksen jälkeen niin joku olisi mennyt ja sitä, sitä päähän maailmaa. Mm. Niin eli, eli siis tutkino, hankkinut, erittäin sivistynyt äh, hieno herrasmies 66B, oli vaan yksinkertaisesti sitä mieltä, että näin tämä asia kuuluu hoitaa. Kyllä, ja Quinn on elänyt tietysti siinä just siinä old school-lätkäkulttuurissa eteen väitä, että tommonen... Tai jos sitä mieltä, että mailalla päähän lyöminen olisi jotenkin hyvä ratkaisu tuossa tilanteessa. Uskin Sitä on niin juuri sanomassa, se. että jengihän lukee sitten tuommoista kommenttia, kun Piru raamattuu ja nyt se haluaa, että mailalla lyödään päähän. Kysymys on lainkaan siitä. Vaan siitä pelaajan kunnioittamisesta ja siitä, että joku maksaa hintaa siitä, mitä on mennyt tekemään. Mutta siinä tullaan just siihen, että puhtoista julkisivua lätkällä periaatteessa ei pitäisi olla. No sen takia mä ihmettelenkin tätä koko ajan, että miksi yritetään rakentaa semmoista, miksi yritetään edes selittää ja sössöttää, että jääkiekko sopii kaikille, kun ei se sovi niille, jotka on heikkoja, arkoja, tyhmiä, hitaita ja niin edelleen. Ainakaan siis kilpailujääkiekko, jääkiekko. totta kai sopii ihan jokaiselle. Ai vaan. Tervetuloa höntsäämään. Mm. mutta siis sitten kun pelataan oikeita jääkiekkoja, niin ei se sovi kaikille. Ehkä voi sanoa sillä tavalla, että onhan tässä niin kuin lätkässä eri tasoja, ei kaikkea tarvii verrata aina niin kuin nhl tasoja siihen että miten iso isossa liikassa pelaan on harrastekiekkoon, juniorikiekkoon, alempien divareiden mm. kiekkoon. Niissä pelataan vähän eri säännöillä. Et esimerkiksi harrastajatkään Suomessa ei taklata eikä lämätä. Joku voi sitten tykätä, joku taas ei. Kaikille löytyy omia sarjojaan. Et se, että jos ollaan sitä mieltä, että NHL-ssa pitäisi olla absoluuttinen kontakti olla hyvin varovainen sääntötulkintojen suhteen, että milloin ruvetaan riistämään pelaajalta vapautta taklata, niin eihän se tarkoita, että Suomen harrastekiekkoa firmasarjoihin pitäisi tulla samat säännöt. Se on täysin eri laji. Jokainen, joka on pelannut Suomessa, vaikka divarkiakkoa versus harrastelijat, tietää, että jo pelkästään se kontaktin niin kuin olemassa oleva elementti muuttaa sitä peliä, tekee siitä kiihottavamman, jännittävämmän, mm -hmm. joo, myös vaarallisemman, mutta se tekee sitä pelin omasen. Ja mm -hmm. Siinä tulee se yhteenkuuluvuuskin aivan uudella tavalla. Ja se on jossa se todella niin kuin merkittävä seikka. Ja sen takia kaikki ei halua pelata semmoista kaan lätkää, jossa kontakti on sallittu. Mm, niin. Ja kaikki tarvitse sitä pelata, mutta ne, jotka haluaa, niin niiden täytyy saada pelata. usein, usein niin kuin lätkäkeskustelussa on vähän hämää se, että et kun joku sanoo joku argumentin ja puhuu jostain spesifistä asiasta johonkin tiettyyn liigaan liittyen, niin se katsotaan kattavan koko jääkiekko. Nyt puhutaan mm -hmm. esimerkiksi tässäkin vain nhl ja varauksella SM-liigasta ja muista niin päähuippuammattilaissarjoista, eikä lainkaan siitä, mitä juniorin pitäisi tehdä tai ei. Niin siis tässä on tämä, tota että lapsilta, la, lapsilta on kielletty taklaaminen. Se on mun mielestä älyttömin ja typerin sääntö, niin kuin mitä on tehty suomalaisen junioriin edelleen korostan, että mä en tiedä, missä jässä se sallitaan. Mm. Mutta jos sä otat, eikö keskimäärin aloita kuuden seitsemän vanhanen, niin ohjatun tämmöisen Ilmeisesti. No, 6-7-vuotiaat muksut on kaikki tasan saman kokoisia, ne painaa tasan saman verran, eli 15-20 kiloa maksi. Mm. Ne tippuu keinusta, liukumäestä, katolta, mistä ikinä tämän tämän tuon tuosta omenapuusta, eikä niille käy kuinkaan, kun ei ne paina yhtään mitään. Ne pystyy luisteleen ehkä kolme kilometriä tunnissa maksimissa. Ja niillä on kauheat varusteet päällä, jos ne törmää toisiinsa, niin miten siinä voi sattua? Mm. No ei mitenkään. No mä oon ehkä, mä oon nadisti eri mieltä, että mun mielestä ihan niinku pentujen niinku tonikasta ne ei tarvitsisi vielä välttämättä taklaa, että niinku olisiko se kiilaaminen tällä niinku, että et saa se koskettaa tonikästä, vielä ei, ei tiedä, että saa. Uistella. Mutta, kyllä mutta mä tämän sen takia oli hyvä, että se kontakti sallittaisi, se vaikka vahingossa törmääminenkin sallittaisi, koska siinä aikaisemmassa vaiheessa sun se selkäytimeen piirtyy se kuva siitä, että mitä tapahtuu, kun minuun osuu, tai minä kaadun, ja miten, miten pitää toimia, ettei käy itselle pahemmin, niin se on paljon parempi. Oppi, oppitie vanhemmiten kuin se, että yhtäkkiä joskus kahden-kolmentoiset jolloin toisilla on jo murrosikä pitkällä ja toisilla on vielä ihan lapsia, niin se taklaaminen sallitaankin sitten. Ja vietin, hei, jos, jos seitsemänvuotiailla on lämämiskielto niin so? Niin, niin mitä tapahtuu? Yksikä ei siniviivalle lämättyä kiekkoa, että mm -hmm. hilettä pinnassa. Mä kerron tähän, lop tähän loppuun yhden tarinan, kun mä kirjeen kirjeenvaihtajan, ja pelasin parissa, tota noin, Parissa tämmöisessä jossa jossain Divari-sarjassa Torontossa ja tota noin. Oli yhtenä viikolla oli vähän turnauksen tynkää siinä ja yleensä vaiheessa peliä, niin no monen irlantilainen jätkä semmonen meidän puolustaja, niin mä en tiedä mitä siinä oikein tapahtui, mutta se sekoisi ihan täydellisesti se jätkä. Siis mä katsoin, että se flippasi. Mä olin haavia vaihtoa, että jos se otti sitä jätkää kiinni niinku sitä vastustajaa päästä, se rupesi hakkaa sen päätä siihen laitaan. Se oli aivan sairasti. Se hakkasi siihen ja vaihtoaition laidan kulmaan. Mä, mä, mä, niin mä pystyin edes menevän väliin, mä olin niin sokissa. Sitten siihen meni vähän muita jätkiä niin kuin väliä, jotka oli jäällä. Ja mä mä niin tokenin siitä, mä menin vastustaan vaihtoaitioon. Mä menin silleen, että hei, sori jätkät, niin kuin, että et, et, et, vittu, sori. Sitten ne oli silleen, niin kuin, että miten. Mä sanoin, että mä olen tosi paholainen, että, että toi sekos tolleen, toi sälleen. Ne katsoivat mua silleen, että, se, niin kuin, että, että mikä sulla vaivaa. Mä olin, silleen, että, mä olin silleen, että miten niin, Ett, että toi niin kuin... Että, sitten loppujen lopuksi kävi ilmeen, että ne piti mua ihan nuijana, kun mä tuli jotain sönkättää niille ja luulin, että mä haluan myllyttää niiden kanssa jotain. Sitten mä nopeasti vaan sanoin, että joo, että mä Suomesta, mä oon tottunut tämmöiseen, että eiköhän pelata peliä. Siis sehän oli ihan sairasta, mitä se jätkä teki, mutta ketään ei napannut se yhtään. Se oli käsittämätön tilanne. On jätkä, se, oli niin, se oli niin klassinen tapaus. Sen matsin jälkeen mä rupesin oikein katsomaan, kuka tämä sälli, Maailman mukavin mies, Oikein stereotyyppi jätkäsi, kun kypärän päähän ja pimenee. Eihän, eihän, eihän kukaan halua tuommoisia niinku ihmisiä ympärilleen kaukalossa. Mutta jos olisit katsonut, siis se oli sairaasta, Se jätkä oli mun mielestä niinku jollain tavalla niinku erittäin sekaisin, kun se meni pelaamaan. Pelas täysillä ja pelas old school hokia, eikä ollut mikään häävi pelaa. Oli muuten toi Ken Lindseman oli samoissa kaukaloissa, muistut, se, no niin. se Broidy myös. Niin tota, no, anyway, niin kerronpa vaan millainen se kulttuuri siellä on, että, että näille se oli ihan arkipäivää tämmöistä. Sattuu turnaa, Suomessa tässä pelasikin näin liiton sarjoissa missään, että jotain tuommoista. No ei Mutta, tota, no, se olisi kiva, jos jostain löytyisi Suomessa joku semmoinen... Jääkiekka-auktoriteetti, joka uskaltaisi avata tämän jääkiekon perusolemuksen. Ja sitten voitaisiin katsoa, että kuka sen lajin jää, kuka vie lapsensa pois, kuka ne jättää siihen, mikä on niin kuin homman nimi. Ja, ja, ja sen jälkeen jatkaa niille, jotka jäi. Kyllä. Ja radiotoimareiden molemmat kuuntelevat, että varmaan ihan fiiliksissä edelleen. Hei, joo, ja loppuu vielä kiitos kaikille palautteista, lähtekää sitä lisää, se on tervetullutta aina, ehdotuksia vaan pöytään aiheesta, muutama hyvä tullut, ne on harkinnassa, äh, tota noin, äh, jaksojen välistä sen verran, että ihan ei varmaan pystytä tekemään joka viikko, mutta joka toinen nyt ainakin yritetään tehdä ja sen mukaan pysykää kuulolla, ja tota noin, ja, ja eikä se muuta rautta ne, pakettia, jäädään eduskunnan suunnalta. Juuri näin, hyvä. hyvä. Kiitos sinusta, palataan. palataan.